tukaona ya kwamba mtu na utakatifu hawezi kukubali kuishi katika dhambi tukaona ya kwamba Mauvu yetu ndiyo inatufaranikanisha na Mungu na utakatifu ni kipawa kutoka kwa Mungu Na tukaona ya kwamba sisi Mungu anatuita tuwe watakatifu wake. Natuie wateule wa wa makuhani. Na utakatifu unaendelea ku eh kukua kulingana na vile tunavyolisoma neno la Mungu, neno la Mungu. Ona hatustahili kufuata historia yetu mbaya. Tunastahili kuweza kujifundisha kwayo na tuweze kuendelea mbele na hivyo tukaambiwa ya kwamba mengi yanatendeka ili iweze kutuonya na kutusaidia ili tuweze kusimama na kujifundisha kwayo na yeyote anao ya kwamba amesimama angalie sana asiangua asianguke na Uh, ni ninataka ni leo niweze kuleta fundisho lingine linalo watu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na ningependa leo tuweze kuangalia pali na kutaalishwa ikiwa tutaenda kinyume na hii itataalisha either for uzima ama kwa mauti. Hebu tuombe Baba tunajiweka mikononi mwako tunaomba ungepwa pamoja nasi utusaidie ili tuweze kutalisha na neno lako kwa ajili ya msafu wako tunakuja napenzi yako yaweze kufanyika katika maisha haya hata katika maisha ijayo tunaomba katika jina la heso muokozi wetu Kuna mambo mengi tunao yasoma lakini hatuiathiri maana nani na wakati mwingi tunaona tu kama ni kitu tunao kinao lakini sio lazima kiweze kuwa kinatendeka ni kitu kama labda tu tunasoma lakini hakina haja sana katika maisha yetu lakini ningependa nitilie mkaso ya kwamba mambo yale tunasoma tunastahili mambo hayo ujumbe ule kulio nao tunastahiri kuishi ujumbe huo na tukiangalia kama wanadamu kuwa na ukalimu ibiria inasema ya kwamba mkalimu hii ni jia moja ya kujizoeza kumtumikia Mungu katika ulimwengu tunamoishi na ndiyo unaona wazee wa zamani walikuwa ni wakalimu sana na ninaamini ya kwamba jambo hili linaweza kutufundisha kitu ukiangalia katika kitabu cha mwanzo 3 verses 1 uh, Genesis 18 was 3 to 5 Tunaona huyu mzee wa imani Ibrahimu alikuwa ni mkalimu sana na alikuwa anaona wa, wa, vijana wanapita tu na anakimbia na anawaomba waweze kukaribia kwake na wasipite hapo kabla hawajakaribia kwake nao vijana wanapokuja uh, anawachinjia anawapatia maji ya kulao na wanakaa kwake na wanamwambia basi fanya vile umeomba um. na tukaona ya kwamba unapokaribishwa mahali name unapokuwa unakubali una, una, una kukaribishwa Jambo hilo linafundisha wengine kuweza kuwa wakilimu wakalimu na kuweza kujizoeza ukalimu ku kukuza ukalimu wao. Katika Luka haya aya ya saba Yesu akamwambia wanafunzi wake, "Mnapoingia katika kijiji, Msiende nyumba hii na hii na hii mkitoka toka. Lakini mkae katika voma moja. Mkule na mkunywe huko. Na hii itaweza kusaidia watu kuweza kuwa wakalimu. Na hivyo hii hali ya kuwa mkalimu ni kipawa kinaoendelea kukua miongoni mwetu na neno linasema katika Warumi 12 basi za rati Warumi kumi Warumi Warumi Inasema ni Warumi 12:13 Inasema hivi ya kwamba gawanya mali yako na watu ngani gawanya mali yako na watu wa Mungu walio na hitaji kuwa mukalimu Kwa hivyo unapoendelea kugawanya mali yako na wahi na watu wa Mungu walio na mahitaji hii ni njia moja ya kuweza kujizoeza kuwa na ukalimu na unapoelekea kujifundisha ukarimu wakati mwingine utaweza kuwakaribisha hata na malaika Aibrania 12. Kwa Aibrania 10 tatu kumradi haya ya 2. Nasema usisahau wakalibisha wageni. Wakua watu wengine watu walitenda hivyo. waliweza kuwalibisha maraika bila kujua. na hivyo ni kusema ya kwamba mtu aliyemkalimu wakati mwingine atakaribisha maraika bila kujua angalia mtumishi wa Mungu Ibrahimu hawa vijana alikuwa na ni vijana tu lakini kumbe alikaribia alienda alikiingilia Yesu na maraika zake wale malaika walipotoka hapo kwa Ibrahimu walienda kusuku, kuangamiza Sodoma na ngomora lakini mtoto wa ndugu yake Abraham aliyeto Roth alienda kuishi katika Sodoma na Gomora na sasa wakati mwadia wa kikombe chao kufurika waweze kuangamizwa. Yeye akiwa kwake anaona vijana wageni wanaanza kuzunguka tu katika mitaa ya Sodoma na Gomora. Na akijua jinsi Sodomu na Gomora ilivyo akajua hawa saka nijalibu sana niwaokoe na akakimbia na kaanza kuwakaribisha kwake Na kwa sababu ya wale maraika kukatakataa na kuvutana mvutano wao wao na roti pale barabarani wakimwambia sisi tunataka kukaa barabarani. Naye anawaambia pana. Hawamii hata ni nini. Anajua hapa hata hivi walivyo labda wameonekana nashida itakuwa ipo akawasukuma mpaka wakakubali na kwa kweli walipokuja kwake hata baada ya kula chakula cha jioni wanaume wote na vijana walijaa katika bomba ile wakisema tulikuwa na ulikuwa unazungumza na wastrangers pale hawa tunawataka sahi hivi kwa sababu walikuwa wamefikia mahali ya kwamba wanakosa ile hamu ya mwanamme kwa mwanamke na wanakuwa na tamaa ya mwanamme kwa mwanamme na mwanamke kwa mwanamke tukiangalia hiyo spirit ndiyo iko katika ulimwengu huu unaona wafalme waku katika dunia hii kile kitu tunaza wanapozungumza katika agenda agenda zao ni vile wanaume wataruhusiwa oa wanaume wengine dio wanawake wanaruhusiwa kuwa na right ya kuwa wanawake wengine wapendo kitendo hiki kinapoendelea kuzidi kama vile kinavyozidi katika dunia yetu Mungu anainuka kutoka katika kiti cha Enzi na akiinuka mpaka atafanya kitu Historia ya ulimwengu huu imefikia kikomo hivyo ukalimu ni kitu kizuri lakini kwa sababu ya uharibifu wa, wa uharibifu wa dunia hii imekuwa sasa watu wanakuwa hawana hawana ukalimu kwa njia yote lakini biblia inasema usiweze kusahau kuwakaribisha wageni maana wengine walifanya hivyo wakaweza kuwakaribisha maraika bila kujua kuwa tayari kumuita Mungu wakati wote hata unapokaribisha wageni na unakuwa sasa huna sisi ni wageni gani hawa wamekaribisha lakini kwa sababu roho akikuambia na unasikia dami yako inakuambia karibisha hawa wakalibishe na uweze kujua ya kwamba Mungu ana uwezo wa kukuokoa hata wakati wa shida na unaweza kumtegemea Mungu akusaidie hata wakati kuna shida Zaburi 46 haya ni ile ya kwanza anasema Mungu ni kimbilio letu, msaada wetu wakati tunapohitaji ama tun, tunapokuwa na tida. Ni kwa nini basi tuweze kulisiki kwa jia hii? Kwa sababu katika kusaidia mmoja mwenzako mwenza ni jia moja ya maisha ya Ukristo katika gwarantia sita aya ya pili anasema tumemeane misiko sisi kwa sisi na tukifanya hivyo ya kwamba tunatimiza sheria ya Mungu wakati wewe pia unapomlilia Mungu ukihitaji msaada kwa sababu hata na wewe unakuwa chombo cha kutumiwa kusaidia wengine Mungu atasikia kilio chako wakati unapohitaji. Zaburi 22 haya ya 24. Na, na Anasema ya kwamba kwa kuwa haja hajakataa kuwasaidia wale wanaoteseka, hajaficha uso wao lakini anawasikiliza na kuwaokoa Ni kwa sababu gani tunataka kufanya hivi? Ama Hatuna mambo haya ni nini litakaloweza kutupata unapoangalia eh katika eh, katika biblia anasema hivi mtumishi wa Mungu Musa tazama ninazuiita bingu na nchi siku hii ya leo ili ziweze kuwa shahidi ya kwamba Nimeweka nimeweka nimeweka uzima dani mbele yenu na mauti nimeweka na nimeweka ni baraka na laana Anasema ni kwa nini tunataka sasa kuamua kuchangu, kufuata u, kufuata kwa nini ifuuate ukweli huu ama mambo haya? Ni kwa sababu Mungu anataka tuweze kujiandaa kuingia mbinguni. Katika eh, bibiria anaelezea je juu ya bingu hii ambaye tukiwa wakalimu na tukiweza kuendelea kuwa na musa, na kusaidia wengine bingu hii tunajitahalisha kuingia bingu hii Biblia inazungumzaje juu ya binguni hii tunayotarajia sana na tunapokuwa na mambo haya bila shaka kwa sababu ni ya binguni tutaingia binguni Anasema hivi John 14 2 wakantri ya kwamba nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi kama sivyo ningeliwambia ana ninaenda kuwaandalia mahali na nikishaenda na kuandaa mahali nitarudi ili niweze kuachukua dipo mahali niko nanyi muweze kuwako kwa hivyo Biblia inaelezea ya bingu ni mahali ambaye pako sio mahali panapobashiriwa bingu iko na bingu ni, wale wote wanaojiandaa mungu atawapatia nafasi waweze kuingia katika mbingu hiyo kwa sababu iko na ndio unaona si kwamba Yesu alienda kuitengeneza ama kuiujenga kui, kui, bingu iko na vingu ikiwako ye alihakikisha kwa kusema masaa nyumbani kwa baba yangu kuna makao bingu iko iko binguni kunazo mpinguni na bingu hizi zimewekwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu na tukiendelea kuamini neno la Mungu bingu hii itakuwa ni yetu na ni wale walio na ukalimu wale walio na roho ya, ya kusaidia wengine hawa ndiyo watakao pata nafasi huko otherwise waisi yale tunayoyafanya hapa inastahili yanatukalisha kwa ajili ya kuingia bingu hiyo neno linaendelea ninasema Yesu akasema ninaenda na ninaenda kuandaa Hivyo ni kutaalisha makao iko lakini nilienda kutaalisha na nikishamaliza kutaalisha nitarudi ili niweze kuwachukua ndipo mahali niko na yinyi mweze kuwako bingu ni mahali ambaye hata hatuna lugha ya kuelezea uzuri wako lakini biblia inatufunulia zaidi katika wakorindo wa kwanza wa pili wa kwanza 2 aya tisa Anasema ya kwamba mambo hayo ya mbinguni macho haijawahi kuona wala sikia kusikia wala haikuingia katika moyo wa wanadamu mambo yale ambayo Mungu ameandalia watu wake Isaia nabihi, anapo anapojaribu kutupatia picture ya mbinguni hii anasema hivi katika Isaia verse 21, 21 paka 23 Anasema wale watakaoingia katika bingu mpya na dunia mpya watapata kibali kujenga nyumba zao na hazitaishiwa na watu wengine na watakula na watakunywa na hakuna wakati watapanda wengine waugune ama wajenge wengine waishi kwa kuwa mtoto mdogo ataonekana kana kwamba ni ule wa miaka mia moja. kwa hivyo unaona ya kwamba bingu ni ya milele Isaia 65 Anaendelea kuelezea ya kwamba tutajenga nyumba na tutakaa na hakuna mtu hatakao kaa nyumba iliyojengwa na mwingine. kuwa yule mtu anavyo kufanya hivyo ndivyo anavyopata. animo wanyama watakuwa na urafiki ambaye haujawahi kuonekana katika dunia hii. Kwa hivyo amani itaweza kutawala mpaka wanyama wala watu sitini na tano, haya Isaya ishirini na tano. Inasema nini Mbwa mwitu na mwana kondoo wataishi pamoja Naye simba atakula majani kama ngombe Watu walio na ulemavu wataweza five verses five Inasema nini vipofu atafunguliwa macho watu wasioongea wataweza kuimba wimbo watu walio vile vi, vi, viwete watarukaruka kama sora. siku hiyo Yesu atakapoundhilishwa kwa hivyo unaona ya kwamba haijalishi una upofu wa muda gani haijalishi ya kwamba dawa zimekosekana za magonjwa nayo pinguni mambo haya itakuwa ni history Anasema vipofu watafunguliwa visiwi wasikie na walio magugu waime na mtu aliyokilema ataruka kama kunguru Maana katika nyika maji yatavunjika na vijito vitatoka katika jangwa Mungu katika bingu ataishi na watu wake. Na mwisho wa mauti itakwisha. Na hivyo ni kusema ya kwamba mwisho wa maumifu na mwisho wa kilio na shida utasikuwa umefikia Funuo hiyo moja tatu Tatu, na 3:9 Anasema nikatikia sauti kutoka katika kiti cha enzi akisema masikani ya Mungu yiko pamoja na watu wake naye atakuwa na Mungu wao naye atakuwa pamoja nao na Mungu alifikiriza na anasikiliza maumivu ma, ma, tunaomlilia na anasema yeye yuko njiani alakuja kumulipa kila mtu kadri ya kazi yake na ndipo anasema Ufunuo moja aya tatu ikasikia sauti kumwa kutoka kiti cha enzi ikisema Tazama maskani ya Mungu iko na wanadamu na wao maskani yake pamoja naye nao naye atakuwa Mungu wao Ni vizuri kuweza kujifundisha kuwa na hali hii ya kutaalishwa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu kwa sababu mambo mawili haya tunao kuyasoma inatusaidia kuweza kubadilisha nia zeto kwa kuwa Mungu anajua haya anayozungumza inawezekana hivyo ni kusema ya kwamba katika pingu hii tunaoitarajia inatuonyesha hakutakuwa na, na ulema na Mungu ataishi na watu wake na kutakuwa na uta, na mwisho wa kifo utaweza kufikia lakini ikiwa basi ya utaingia binguni utaingia kuzimu na kuzimu kuko wapi Biblia inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti lakini sio kuteswa milele Parumi sita na tatu Amesema mshahara wa dhambi ni mauti lakini uzima uh, kipawa kinaopeana na Mungu ni uzima wa milele ndani yake Yesu Kristo Kwa hivyo katika kujitaalisha kwa ajili ya kuingia mbinguni ukishindwa ama uki, ukikataa kujitaalisha uta unajitahilisha una kwa njia ingine kuingia kuzimu ama kubojea mshahara utakapokuja kulipwa watu watakaoingia kuzimu na waweze kuangamia ni wale watu ambaye ni waovu katika zaburi ni kitabu cha zaburi 37 aya ishirini nasema hivi ya kwamba wale waovu wataweza kuangamia maadui wake Mungu Anasema maadui wote wa Mungu watakuwa marafiki wa moto ile taluru iwakao maana itawaramba sawa sawa na watakapoingia katika taluru hiyo watachomwa na hawatajiwa chochote Biblia inasema nini Kitabu cha Malaki 4:1 nasema basi siku basi siku hii ina budi kuja nayo inakuja kama tanuru wakao moto wale walio na kiburi na wale wanaojipenda sana siku hiyo ya kiama wataweza kuingizwa katika tanuru hiyo ya moto na waangamie kabisa ndipo basi nguvu wote utakapoweza kuingizwa katika tanuru hii ya moto hawataachiwa shina wala dali Yesu anaposema ya kwamba watachomeka milele hasemi ya kwamba wataishi kuteswa milele Anasema anamaanisha nini matayo 25 verse 46 Anasema wao wote wataenda katika katika Mathayo 25 vs 46 Inasema hivi Hawa wataweza kuenda katika katika uh, katika mateso ya milele lakini wenye haki wataingia katika uzima wa milele Sodoma na Gomora tunajua ya kwamba zilichomwa na moto wa milele Laki, lakini leo kawachomeki Biblia inasema moto kuchomwa milele katika Juda seven anasema hivi ndio na ngomora zilipotea na kwa sababu ya uovu wao wakawa kielelezo cha wale watakaochomwa milele lakini ndio wa hawachomeki moto ulichoma na ukaangamiza kile kilicho kuwako kiovu na ukazima moto huu wa milele hautaweza kuzimwa na kitu kingine chochote lakini utakapoweza ku consume dhambi na iweze kuchomwa kabisa moto huo utaweza kuchomeka ama moto huo utaweza kuzima basi kitabu cha madhayo riva 12 Anasema ya kwamba ye anakuja kuvuna. Na anapokuja kuvuna anaupanga wake wa kuvuna. Na kwa sababu ana ana ana ana, ana, ana, ana, ana chombo chake cha kuvuna ye ataweza kuvuna Uh, ngano ajueke kwa gara na ma, maku, magugu aweze kuichoma katika moto wa milele kitabu cha twenty seven anasema hivi ikiwa wewe hautii haunitii ili kuzitunza sabato langu kwa kukata kwa kutofanya kazi ama kubeba mzigo yoyote unapokuja katika katika milango ya ya jerusalem siku ya sabato basi nami nitahakisha moto uzipoweza kuzimikwa katika milango ya Yerusalemu ambaye atashoma kabisa atakuta zenye undevu dunia yote hii unayoiona imewekwa akiba kwa kuchomwa na moto petro wa pili tatu haya ni ya tatu haya kumi inasema nini anasema hivi na bingu ikaweza kuondolewa kwa sauti na kelele kuu na anasema makovu zimewekwa akiba kwa moto wakao kama kibiriji na yeye atakayechomwa katika moto huu ni nani Biblia inasema hivi upunduo 20 2015 mtu yoyote ambaye jina lake alitapatikana katika kitabu cha mwana kondoo wa Mungu atatupwa katika tu katika tanuru kwa hivyo kuzimu ni kitu ni kazi itakayokuwa ikifanyika lakini sio mahali unaposoma katika kitabu cha ja ufunuo ishirini haya ya tisa Nasema kisha moto ukashuka kutoka mbinguni ukaweza kuala Kwa hivyo unaona ya kwamba hakuna mahali watu watakapokaa katika tanuru ya moto wakirukaruka hapo na wengine wanakaa ngambo ile wanakula na wanakunywa na, na wanafurahia hakuna kitu kama hiyo. Lakini ukweli ni ya kwamba hatutaki kuweza kuexperience hali hii ya ya ya ya ya ya kuzimu tunataka tuweze kufanya yale yanayotupata katika ulimwengu huu kujitayarisha kwa ajili ya umilele Mungu wetu atubariki atuandae kwa ajili ya umilele huo katika jina la Yesu. Amina. Tuombe. Baba tunakushukuru kwa ajili ya kuwa pamoja nasi ya sandi kwa ajili ya kutupatia maandalio ya kujiandaa kwa ajili ya umilele Na tunaomba ili eh kuzimu ambaye tunaona bado iko mbele yetu wakati hata tunapojifundisha juu ya mbinguni tunaona hata hiyo inatokea na mara nyingi hata hatuitishi bali tunaona tu wakiweza kuingia na kuweza kuendelea kujianda kuandaliwa kwa ajili ya moto wa milele sisi nasi tunaomba kuingia na uzupalije kwa ajili ya umilele na tunaomba kubariki kila familia ambayo imeweza kuingia katika mtambo huu kila familia ambayo imeweza kuafirishwa ya yako yaweze kufanyika sasa vilele